Еллі знов зустрічається з друзями. Минуло днів із дванадцять, і воїн, який прилетів на драконі від торговельної брами, сповістив, що правителі чарівної країни увійшли в печеру з великим почтом. І негайно по всій країні побігли й полетіли посланці з наказом. Усьому населенню взяти участь в урочистій зустрічі високих гостей. Усі роботи на ланах і на заводах припинити, крім плавлення металу в ливарних майстернях. Мешканцям у святковому вбранні збиратися обабіч дороги, яка веде до міста від торговельної брами. Шестилапих загнати в стіла і міцно припнути, аби якийсь із них не вирвався і не наробив переполоху. Вартовим на драконах кружляти над процесією колами пошани, проте не спускатися надто низько. По всіх усюдах чувся веселий Гомін. Люди вдягали найкраще вбрання і найчистіші ковпаки і радісно поспішали на зустріч великодушним прибульцям із верхнього світу. Місто семи королів спорожніло. Там залишилися тільки каліки та немічні старі люди. Королі, міністри, придворні в ошатному вбранні, всіх кольорів веселки, йшли на зустріч гостям стрункою колоною, під звуки оркестру і грім барабанів. На чолі цієї колони була Еллі з тотошкою на руках. Тисячі глядачів розтяглися на цілі милі обабіч дороги. Вони махали руками, шапками, весело вигукували вітання. Аж ось з'явилися гості. Попереду крокували в ногу шість дуболомів. Таки військова муштра давалася в знаки. Передній з них тримав букет квітів. Наступні четверо несли ноші, на яких поважно сидів страхопуд, приязно вклоняючись на всі боки. За ношами йшли тридцять прекрасних юнаків і дівчат, учнів танцювальної школи, з величезними букетами квітів. Ними керував учитель танців Лан Пірот, колишній генерал. Він ставав у дуже витончені пози і час від часу пританцьовував, дивуючи цим глядачів. Далі велично ступав лев із Фредом Канінгом на спині. Хлопчисько був надзвичайно гордий і ні за що у світі не поступився б своїм місцем. Кому з його знайомих хлопчаків Доводилося брати участь у такій дивовижній процесії і їхати на Левові. Ото буде розповідей Вайові. І, напевне, йому теж не повірять, як він не вірив Еллі. Залізний дроворуб, заново відполірований і змащений, із блискучою золотою мастильничкою на поясі, ніс на плечі сяючу золоту сокиру. На голові дроворуба сиділа ворона Кагікар, у чарівних золотих браслетиках на лапках. Одне слово – кожен із наших героїв, вирушаючи в підземний світ, якнайкраще причепурився. Далі, тримаючись за руки, крокували в ряд Дін Гіор, Фарамант і Лестер. Борода Діна Гіора, що була заплетена в прятки і спускалася аж до землі, справила на мешканців печери неабияке враження. Декілька десятків жувунів несли нові подарунки – пакунки з одягом і взуттям, кошики з іграшками, котили дитячі візочки. Їхні блакитні гостроверхі-капелюхи погойдувалися туди-сюди в такт ході, а підвішені під крисами дзвіночки мелодійно дзеленчали. Процесію замикали дуболоми, навантажені важелями, колесами, свердлами, трубами. За порядком серед них стежили майстри з фіолетової країни. Уся урочиста хода справила незабутнє враження на мешканців печери. Це було якесь світле пишне видиво з верхнього світу, яке ніби захопило з собою в підземелля відблиски сонячного проміння, прозоре повітря, небесну блакить. Коли дві пишні процесії зустрілися, і високий величний король Ментахо підвів руку і був готовий виголосити врочисту промову, Еллі геть зіпсувала всю церемонію. Заверещавши від захвату, вона вискочила з рядів і щодуху помчала до нож страхопуда. Дуболоми вмить утворили сходи, і дівчинка опинилася в обіймах свого доброго старого друга. Вона розглядала його миле розмальоване обличчя. Цілувала його в щоки, а страхопут захоплено вигукував. «Гей-гей-го! Я знову зеллі!» Проте він невдовзі схаменувся і боязко затулив рота рукою. Не годиться ж знатній особі поводитись так легковажно. Аж тут до нож підбігли залізний дроворуб, Фред Канінг, сміливий лев, Дінгіор, Фарамант. Зчинилася весела метушня, Еллі й Тотошку перехоплювали з рук у руки, і король Ментахо з гіркотою зрозумів, що йому не випаде нагода похизуватися ораторським мистецтвом. Він на швидку сказав кілька привітних фраз і одержав у відповідь «Вітання страхопуда, дроворуба і лева, правителів своєї країни». Потім усі скупчились і веселою юрбою посунули до міста Семи королів. Еллі їхала верхи на левовій спині, а поруч із нею простував Фред і розповідав про свої пригоди відтоді, коли він уночі, переодягнений, вийшов із сонного палацу. Але його раз у раз переривав дроворуб, який пропонував Еллі послухати, як гучно й радісно б'ється його серце стійєї миті. Як він її побачив Часом і повертав голову І вставляв кілька слів про те Як він зібрав, а потім розпустив Могутнє військо І Кагікар сварилася з тотошкою через те Кому сидіти на руках у Еллі І щинилася шалена метушня Та всі були вельми задоволені